Поїдьмо, Боржі, у Печорський, а то не застанемо на службу. Коли ж тут хтось із-за плечей. Ого! Обернувся шрам, аж у його ззаду стоїть запорожець в кармазинах. Стоїть і сміється. Ова, Каже. І оце то наче й правда, а воно зовсім брехня. Іроде! Нестерпівши гукнув на нього шрам. Да схаменувшись, де він зараз і переміг себе. Цур тобі. каже, опріч Божого дому. Да, скорій до коня дай поїхав. Черевані з Петром за ним. Череваниха теж поспішала до ридвана, бо до запорожця пристав другий братчик і хоть нічого їй не сказали, да поглядали на Лесю так хижо, як вовки на ягницю. Перший запорожець був здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці. Самопасистий, довго Довга густа чуприна, піднявшись вперше вгору, спадало за ухо, як кінська грива. Уси довгі, униз позакручувані, аж на жупани звисали. Очі так і грають, а чорні густі і брови аж геть піднялись над тими очима. І враг його знає, глянеш раз, здається супиться, глянеш у друге. Моргне довгим усом так, наче зараз і підніме тебе насміх. А другий був молодий, високий козак, тільки щось азіатське. Зараз і видно, що не нашого поля ягода, бо до Січі сходились бурлаки з усього світу. Прийде турок, і турка приймають. Прийде німець, і німець буде запорожцем, аби перехрестивсь да сказав Вірую в Христа Ісуса, рад воювати за віру християнську. Зрадувалась Череваниха, як наздогнала своїх. Мов, вслобонилась від якої напасті. От і поїхали всі через верхній город. А далі Михайлівською стежкою через Євсійкову долину, на Печорську гору. А по Печорській горі росла тоді крізь дика пуща. Дорога через ту пущу була дуже трудна. То крутилась поміж деревом, то спускалась у байраки, то обходила кудлаті і кучугури. Ридван дальше, усе відставав від от верхових. А Петро послідь тих чудних чериванишиних речей не держався вже жіночого боку. Остались наші прочанки тільки з Василем Невольником. Аж ось з обох боків дороги закопотіли коні. Затріщало сухе гілля під копитами, і показались крізь зелену ліщину кармазини. Їх наздогнали запорожці, тих двоє, що одрізались коло братства від прощальників. з дочкою самі не знають, чого злякались. Бо сі гультії їдуть не по-людськи. Не глядять і дороги. А так, куди здря, і мчаться по гаю. Тільки все крутиться поміж деревом коло ридвана. Не попереджують і ззаду не остаються. А коні наче знають, чого сим шибай головам хочеться. Скачуть як кози, то сюди, то туди поміж кущами. Аж страшно було дивитись, як та дика степова животина дряпається копитами на кручу. То те я з Круче кинеться в проваллі, і не видно її стане, тільки глухо тупотить і хропе у байраці. Наші не раз уже думали, що кінь перекинувся назад і задавив їздця під собою. Аж ось їздець, як вихор, вискочить знов на кучугуру да й заграє на сонці кармазинами. Так, починаючи да крутячись, мов не перед добром, запорожці перекликались через дорогу, як хижі орли. І повели таку розмову, що в наших прочанок і душі не стало. «От, брат і дівка!» – гукне один. «Нехай я буду шмат грязі, а не лицар, коли я думав, що є на світі таке диво!» «Е-е-е, є сало, да не для кота!» – озветься другий через дорогу. «Чом же не для кота? Хочеш зараз поцілую?» «А як поцілують коло стовпаки ями?» «Що мені тікає, Та нехай мені хоч зараз рознесуть на шаблях!» Леся боялась, щоб справді він не напавсь на неї. Аж тут по дорозі байрак. Заборожці так і кинулись туди, як тії демони. «Василю!» – каже тоді Череваниха. «Куди отеє ми заїхали? Що отеє з нами буде?» «Не бійся, пані!» – каже, всміхнувшись, Василь невольник. Добрі молодці тільки жартують, вони зроду дівчат не займають. А черевани щось дуже сумно, звеліли їхати швидше, щоб наздогнати своїх. Як ось запорожці знов по боках дороги. Жупани позабризкували в грязь у байраці, да їм проте є байдуже.